În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel. Fras creștini, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă prăsnuiește astăzi Duminica tuturor Sfinților adică pe toți Sfinții care sunt trecuți în calendar, în sinaxar, și pe toți aceia care încă nu sunt cunoscuți de noi până în momentul de față. Duminica aceasta se mai numește și Duminica Mare, pentru acest mare și bogat praznic al tuturor Sfinților căci nu prăznuim o mie sau zece mii de sfinți, ci milioane de milioane de sfini, care au iubit pe Dumnezeu, l-au propovăduit chiar cu prețul vieților și au murit în această lege binecuvântată de Dumnezeu. Calendarul nostru bisericesc este ca o salvă de mărgăritare pe care se înșiră pietrele prețioase ale sfinților, din toate zilele, este cu neputință a vorbi despre viața fiecăruia într-un timp așa de scurt. Dar vom aminti de câțiva sfinți care au trăit pe pământul țării noastre, de la începutul creștinismului în țara noastră, și care au fost martirizați și înumărați în cetele sfinților de la început. Mulți dintre credincioși se întreabă de ce pământul românesc nu a rodit mai multe chipuri de sfinți, cu vioși, erari, martiri, cum au rodit celelalte țări ortodoxe. Oare nu au avut aceeași dreaptă credință din primele veacuri? Oare poporul nostru a fost mai puțin credincios ca celelalte popoare ortodoxe? Nu nu a fost mai puțin credincios ca celelalte popoare, căci avem destule dovezi care mărturisesc cu tărie că pământul nostru strămoșesc a fost încreștinat chiar din primul veac creștin. Istoria Bisericii Române ne spune că Sfântul Apostol Andrei a venit din hotarele șchiției Intrând în Tracia, unde a fost răstignit pentru Hristos. Istoria ne spune că Dacia a fost colonizată în întregime de coloniștii romani după înfrângerea lui Decebal la anul 105 după Hristos. Și astfel sămânța Sfintei Evangheliei a pătruns în țara noastră din două părți din părțile Mediteranei, iar în părțile Dobrogei, prin negustorii greci care s-au stabilit aici și au întemeiat câteva cetăți, câteva orașe vestite, anume Tomis, Constanța, Istria sau Mangalia și altele. Avem dovezi că creștinismul a pătruns în pământul țării noastre în primul veac după Hristos și în scurtă vreme a ajuns la o mare înflorire, că își găsim în zilele noastre multe urme și ruine de biserici vechi, morminte și pietre funerare, precum și moaște de sfinți care ne confirmă cele ce spune istoria. S-au aflat inscripții pe morminte cu conținut creștin, unde scrie Stibii Levi, care înseamnă să-ți fie țărâna ușoară. S-a descoperit în comuna Basarabia o mică biserică săpată în stâncă de calcar cu inițialele Iisus Hristos și un mier, precum și alte multe semne, care datează din timpul persecuții unilor creștine în secolul 2 II și 3. În centrul orașului Constanța s-a descoperit mozaicul unei mari biserici creștine, care datează din epoca de aur a creștinismului. O altă mărturie nepieritoare este la turnul Severin, un pedestal de piatră aflat acolo pe care sunt săpate cuvinte în limba greacă bucură te Cristoase. Un mare scriitor creștin, numit Tertulian și cunoscut ca cel mai însemnat dintre bărbații Bisericii creștine, care a trăit între anii 160-240 după Cristos, el care ocupa în alte funcțiuni civile în Roma, în una din scrierile lui, amintește o mulțime de popoare care au crezut în Hristos atunci, printre care pomenește și de țara dacilor, germanilor și așciților. De asemenea se află în mănăstirea Cocoșul, Dobrogea, Patru sicriașe, unde sunt puse semintele a patru sfinți mucenici, care au primit moarte mucenicească în primul veac al creștinătății. Acestea s-au găsit într-un sat micul ascunse în pământ, în anul 1971. Sfinții aceștia se numesc Zoticos, Atalos, Comasis și Filipos. La sinodul de la Niceea, la anul 325, găsim că a luat parte și episcopul Goției, căci în actele acestui sinod se află Iscălit, Teofil, episcop al mitropoliei Goției. Lui Teofil îi urmează ca episcop al Goților Ulfila, Creștin de origină din Capadocia, Dar pentru a dovedi cât de răspândit era creștinismul în tot Imperiul Roman, chiar pe timpul lui Traian, împăratul, ascultați în rezumat scrisoarea lui Pliniu cel tânăr, guvernatorul Bitiniei din Asia Mică, către împăratul Traian. Și răspunsul lui Traian, relativ la modul cum trebuie să procedeze acest pliniu în persecuția ordonată contra creștinilor. Iată scrisoarea lui Pliniu de care este vorba. Eu am datoria, Doamne, de a recurge la înțelepciunea voastră în toate cazurile de îndoiel ce am. În anchetele făcute contra creștinilor, nu știu ce să întreb și nici pe cine să pedepsesc. Nu știu dacă trebuie a avea aceeași măsură de pedeapsă pentru copii ca și pentru tineri și bătrâni. Dacă căința merită iertare și dacă cineva se face vinovat numai pentru că poartă numele de creștini. Pe cei ce mi-au mărturisit de două, și de trei ori că sunt creștini și au persistat în această mărturisire, am poruncit să fie omorâți. Pe cetățenii romani pe care i-am găsit culpabil de această manie religioasă, am dispus să-i trimit la Roma. Dar acuzații unile se înmulțesc pe fiecare zi și am primit scrisuri anonime în care foarte mulți sunt acuzați a fi creștini. Pe cei care au negat formal și au adus sacrificii zeilor și s-au închinat statuiei voastre, i-am liberat. În aceeași anonime sunt numele unor persoane care au fost cândva creștini dar de 20 de ani și mai bine nu mai sunt creștini. Aceștia adoră statuia voastră și vorbesc de rău pe creștini. Singura vină a creștinilor e că se adună înainte de a se lumina de ziua și cântă în mod alternativ imne, Cântece în onoarea lui Hristos ca unui Dumnezeu. În slujbele lor religioase nu săvârșesc fapte culpabile, nu comit furt sau desfrânări. Nu-și calcă cuvântul niciodată și nu ascund ceea ce li s-au încredințat. Despre toate acestea m-am încredințat chiar de la două femei sclave care au servit în acele adunări și n-am descoperit la ei altceva decât existența unor superstițiuni de necrezut. De aceea am lăsat lucru până vă voi consulta și cred că această chestiune vă va interesa, având în vedere Marele număr de persoane ce se numesc creștini, de toate ietățile, de amândouă sexele și de toate condițiile sociale. Această credința lor a cuprins nu numai orașele, dar și satele și câmpiile. Și este foarte puțin sigur că ei vor mai umplea vreodată templele noastre care au rămas goale și că vor mai aduce vreodată sacrificii zeilor, sacrificii ce de mult au fost întrerupte. Iată acum și răspunsul înțelept al împăratului Traian la această scrisoare. Tu știi, scumpul meu Pliniu, ce conduită trebuie să ai față de cei ce sunt acuzați că sunt creștini. Căci nu se poate stabili aceeași regulă care să poată fi aplicată egal în cazuri atât de diferite. Nu trebuie să faci nicio cercetare în contra creștinilor. Dar dacă ei sunt denunțați formal și se dovedește că sunt creștini, trebuie să-i pedepsești. Acei care mărturisesc că nu sunt creștini și probează aceasta aducând gerfe zeilor noștri, chiar de ar fi bănuiți să ierți. Scrisorile anonime să nu le ții în seamă. Orice fel de acuzațiune ar cuprinde, fiindcă ar fi un exemplu rău și cu totul nedem pentru secolul nostru. Din scrisoarea lui Pliniu și răspunsul înțelept al lui Traian, împăratul, se constată că religia creștină era foarte mult răspândită în Imperiul Roman, chiar din veacul I. Apoi tot din istorie aflăm că țara noastră a fost călcată în picioare de toate popoarele asiatice timp de aproape o mie de ani începând cu hunii, avarii, gepizii și terminând cu tătarii spaima creștinilor. În timpul acestor zece secole, cine știe câte jerfe au dat strămoșii noștri, cât sânge s a vărsat și câți martiri români n au murit pentru credința creștină. Că cine se putea atunci ocupa în acele vremuri să țină seama de tot, și să-i scrie măcar pe fiecare după numele lor. Nu mai vorbim despre viața fiecăruia în parte. Cu toate acestea au existat mulți martiri români și călugări care s-au nevoit fie în hotare țării noastre, fie în votarele altor țări, fie prin mănăstiri sau ca puznici în singurătatea munților noștri. Nu puțini martiri a dat poporul nostru din Ardeal. Sfântul Sava Brancović, mitropolitul Ardealului, Sfântul Ilie Orest, Oprea Miclăuș, Visarion de la Cioara, care au pătimit pe la anul 1700, apoi alți sfinți care au suferit în diferite păzi din țara noastră, mai înainte, Dacianus, era o în armata romană din garnizoana Silistra Dobrogea. Fiind creștin pe ascuns și nevoind să jerfească zeilor, a fost chinuit cumplit. Apoi i s-a tăiat capul la 20 noiembrie anul 303, pe vremea împăratului Diocletian. Mai târziu, moaștele lui au fost duse în Italia și se păstrează în catedrala din Ancona. Pe mormânt se află scris, aici odihnește sfântul martir Dacius, adus de la Silistra. Apoi preotul dacoroman numit Nontanus din Singifumus și soția sa maxima, care au pătimit în Serbia, fiind în râul Saba, la 26 martie anul 304. În aceste persecuțiuni au fost omorâți mulți creștini în orașul Tomis, Constanța, printre care Macrobius și Corbianus, în Isaxea, un oarecare Flavian, în Cernavodă, Sfântul Chiril, în Silistra, Iulius Veteranus, Pasicat, Marcian și alții, în Sistov, Sfântul Mucenic Lupu, în Mitovița, Episcopul Irineu și Diaconul Demetrius, între barbarii care primiră creștinismul, Goții nu se convertiră sincer, mulți însă sigilară credința cu sângele lor. Atanarii, regele goților, văzând că se mărește pe fiecare zi numărul credincioșilor, aprinse focul unei persecuții violente împotriva creștinilor. Nu se știe însă numele la toți care au fost martirizați. Din minotologiile grecești reiese vreo 51, dar cei mai însemnați viteji ostași ai lui Hristos au fost aceștia, Nikita și Sava. Sfântul Sava Stratilat a trăit în Dacia Traiană, pe vremea împăratului Aurelian la anul 274. Când acest împărat ordonă să treacă armatele peste Dunăre, Sfântul Sava refuză să plece peste Dunăre, spunând că el este creștin și preferă mai bine să rămână cu frații săi din Dacia Traiana. Dar când regele goților porni persecuția contra creștinilor, generalul acesta Sava primi chinuri grele, și pentru că nu a vrut să mănânce din cărnurile jertfite idolilor, a fost lovit de unul din sclavii lui Atanarit cu lancea așa de tare că toți cei ce erau de față credeau că l-au omorât. Dar Sfântul Sava zise celui ce-l lovise. Crezi oare că mai omorât? Ei atunci porunci să fie supus morții. Dar soldații care erau însărcinați cu porunca aceasta ziceau unul către altul: Omul acesta este nevinovat, de ce să nu lăsăm să plece unde vrea? Căci hegemonul nu va ști nimic. Dar Sfântul Sava, care îi asculta cum vorbesc, le zise: Grăbiți-vă, grăbiți-vă, iubiților, să faceți cum v-a poruncit. Căci iată eu văd dincolo de râu ceea ce voi nu puteți vedea. Văd pe cei ce au venit să primească sufletul meu, să-l ducă la locul măririi. Așteaptă numai momentul când va fi despărțit sufletul de corp. Soldați atunci îl cufundar în apa buzăului, cu un fel de osie de fier amestecată cu lemn, care i-a legat-o de gât și astfel își dădus sufletul în acea apă Sfântul Sava Generalul Stratilat. Soldații scoaseră corpul și îl lăsară pe mal fără să îl îngroape, dar creștinii din acel loc împreună cu Ducele Sciției, un mare creștin, l-a trimis în Capadocia, țara sa natală, împreună cu o scrisoare unde istorisește chinuirea Sfântului și locul unde și-a dat sufletul. Scrisoarea trimisă de biserica din Goția, către cea din Cappadocia, scria așa în ea. Aveți grijă să săvârșiți sfânta Gerfa Leturgiei, în ziua când preafericitul martir Sava a fost încoronat de Dumnezeu. Faceți cunoscut celorlalți frați din toată Biserica Universală Apostolică să binecuvinteze pe Domnul care a binevoit să preamărească pe servitorii săi. Iar noi românii lăudăm pe Dumnezeu ca a binecuvântat țara noastră prin martirizarea acestui sfânt care a pătimit într-o localitate din apropierea râului Buzău și și-a săvârșit viața în acel râu din țara noastră. Iar Sfântul Nichita, ce se tâlcuiește biruitor, fiind un vrednic ostaș al lui Hristos, s-a luptat împotriva vrăjmașilor Sfintei Cruci și a dreptei credințe, că l- a fost luminat cu Sfântul Botez, de Teofil, episcopul goților, în numele Sfintei Trăimi, El era de neam mare și slăvit în pământul dacic. Pe mulți i-a adus la credința lui Hristos, dar după câteva vreme, Atanaric lund, iarăși stăpânirea goților, a pornit o cumplită prigonire asupra creștinilor. Iar Sfântul Nichita, mustrând pe călăul acesta pentru chinurile care munceau pe creștini, a fost omorât prin chinuri grele și el de acest nelegiuit. Iar credincioșii de atunci până astăzi prăznuiesc cu mare laudă ziua morții lui la 15 septembrie. Biserica creștină ortodoxă mai prăznuiește în ziua de 29 septembrie pe Marele Martir, Eustatie Plachida. Acesta locuia în Roma și era unul din cei mai vestiți generale ai romanilor și viteaz. El încă pe când era păgân și lua parte la pornite, a luat parte la războaile pornite contra evreilor din Palestina împreună cu împăratul Tit, atunci când a stricat și a dat foc templului din Ierusalim, a fost și el. Iar în timpul lui Traian luă parte la războaile contra dacilor. Deși bogat și închinător la idol, avea inimă bună, era foarte milostiv, făcea fapte bune creștinești. Sătura pe flămânzi, îmbrăca pe cei sărmani și multe alte fapte bune. Ieșind într-o zi la vânătoare după obiceiul său, văzu înaintea lui un cerb, și pe când se pregătea să-l omoare, o voce se auzi zicând, de ce mă prigonești, Plachido? El nedumerit răspunse, cine ești tu care-mi grăiești? Eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, pe care îl prigonești fiindcă ești și închinător la idol. Atunci el zise, rugu mă ție, Doamne, învață-mă ce să fac. Și îi se răspunse, să mergi împreună cu soția ta și cu cei doi fii ai tăi la un preot creștinesc și acela te va învăța ce trebuie să faci. Întorcându-se acasă, povesti soției sale ce i s-a întâmplat. Iar aceasta îi spuse și ea, că și dânsa noaptea aceea trecută a avut un viș a auzit zicându-i, Tu, bărbatul tău și fiii voștri, mâine veți veni la mine și mă veți cunoaște pe mine Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu. Nemai zăbovind, ei se duseră la un preot din Roma, anume Ioan, și se boteza îndată, în Plachida primi din botez numele Eustatie, soția sa se numi Teopista, iar fiii lor e unul și altul Teopist. După botez, urmând ei Evangheliei, împărțirea averea ta săraci și plecară din Roma în altă parte, spre a se întări mai mult în dreapta credință. Dar Traian porni război contra dacilor și, avându-l pe plachid cel mai bun și viteaz general, trimise pe doi soldați ai lui, anume Antioș și Acachie, să-l caute în toate părțile imperiului și îl rugă să se întoarcă în țară că și l-a găsit, în patria lor să se întoarcă, căci patria lor este în mare pericol. Venind în Roma, e o stație, i se încredințară în de traian comanda legiunilor și în contra dacilor a țării noastre, din care ieși biruitor, căci a biruit pe Decebal. Tot astfel fut trimis el și în alte expediții, murind însă Traian și urmându-i Adrian la împărăție, pe când el se întorcea dintr-o expediție biruitor la Roma, i se porunci de împăratul Aurelian ca să aducă jerfe în templu pentru biruința câștigată. El însă fiind creștin și nevoind a mai jertfii idolilor păgâni, rămase afară din templu, împreună cu soția sa și cu cei doi fii ai lor care erau tot militari. Împăratul observând aceasta îl întrebă, Dar pentru ce nu intri în capiște să mulțumești zeilor? Eustații răspunse, eu împărate împreună cu ai casei mele suntem creștini și numai Dumnezeului nostru celui viu, Iisus Hristos, trebuie să-i mulțumim pentru izbânda câștigată căci El ne-a întărit. nu idolilor făcuți de mâini omenești, împăratul mâniindu-se asupra Lui, iar El persistând în credința Sa, porunci să-i se ridice viața prin fel de fel de chinuri, atât lui cât soției și copiilor lui. Astfel se sfârși acest martir în anul 117, deci în veacul al doilea. Iar biserica creștină îi serbează pomenirea sa a soției și a fiilor săi, în ziua de 20 septembrie în fiecare an. Alt martir tot din Dacia Traiană este Sfântul Mercurie. Acesta era fiul lui Gordian, de origină scit romanizat. El a servit ca ofițer în una din legiunile aduse de Traian în Dacia, și anume în legiunea Sienilor sau a lui Marte. Fiind trimis de împărat într-o expediție și ieșind biruitor, a fost înaintat la gradul de general. Împăratul roman pornind persecuția în contra creștinilor și aflând că și Mercurie, generalul său, este creștin, îl supuse chinurilor spre a se lepăda de credința creștină. El însă persistând în credința creștină pe care o primise de la tatăl său și fiindcă era foarte mult iubit de soldați, fu trimis de împărat de teamă să nu se facă răscoală printre soldați, tocmai în cesarea Capadociei, unde îi se tăie capul în anul 251, ziua 25 noiembrie adică în veacul al iii biserica noastră îi prăznuiește pomenirea în ziua de 25 noiembrie, odată cu Sfânta Mucenică Ecaterina. Din descrierea pe scurt a vieții acestor sfinți martiri din Dacia Traiană, reiese în chip învederat că creștinismul era destul de răspândit la noi, chiar pe timpul stăpânirii romanilor, iar puțin mai târziu ajunsese în număr mare, căci aveau episcopi și predicatori speciali, care prefereau mai bine moartea de martiri decât să-și trădeze credința strămoșească. Să amintim acum și de câțiva sfinți români din veacurile mai de pe urmă care au trăit în țara noastră, prin Sfintele Mănăstiri și au murit în sfințenie, adeverindu-ne prin minuni și tămăduiri că au fost prietenea lui Dumnezeu și au avut viață curată, trăită după poruncile lui Dumnezeu. Sfântul Leontie de la Rădăuți, care este pomenit de un teolog rus, despre care scrie așa, în Rădăuți, în Episcopie, Sfântul Leontie, făcătorul de minuni, Zace cu trupul întreg nestricat. A trăit între anii 1400-1450. Sfântul Vasile de la Moldovița, Sfântul Gavril de la Neamț, a fost tariț al mănăstirii în secolul al XV-lea. Sfântul Rafael de la Agapia a trăit în mănăstirea Agapia Veche pe la 1600 Sfântul Ioan de la Prislov, pe la anul 1762, Sfântul Iosif cel Nou de la Partos și a fost și mitropolit al Timișoarei, pentru minunile făcute la mormântul lui a fost trecut în rândul sfinților. Sfântul Iosif de la Biserican, Sfântul Chiriac de la Taslău, Sfântul Epifanie de la Voroneț, Partenie de la Agapia, Ioan de la Râșca, Sfântul Ioan Românul, care a fost omorât de turci la 1662, și se mai zice și Ioan Valahul, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Antipa, pe la 1882, Sfântul Danil Sihastru, duhovnicului Ștefan cel Mare, el este numit sfânt în trei documente ale mănăstirii Voroneț, unde a fost castariți. cu fioasa Teodora de la schitul Sicla, ce s-a nevoit lângă schitul acesta într-o peșteră în poșii rugăciuni pe la 1760. Moaștele ei au fost luate la Orlov, în Rusia, în 1835, Maica Nazaria de la Muntele Ceahlău, Maica Mavra, tot în Muntele Ceahlău, Sfântul Nifon de la schitul Prodromul din Athos, Sfântul Ieronim Costim, ce se află în Italia ca un mare făcător de minuni. Apoi cine ar putea spune câți drept credincioși creștini, au murit și s-au jertfit ca eroi și martiri ai dreptei credințe ortodoxe, vărsându-și sângele ca să-și păstreze credința, neamul și țara. În vremea domnitorilor noștri creștini, mai ales a lui Ștefan cel Mare, căruia îi se zicea și Cel Sfânt, Ștefan cel Sfânt, Căci înainte de a pleca la război, Ștefan cel Mare postea și se ruga, se spovedea și se împărtășea, apoi după izbândă înălța o biserică sau o mănăstire drept mulțumire lui Dumnezeu. Sau cum a fost Constantin Brâncoveanu, care a preferat moarte de mucenic, el și copiii lui, decât să se lepede de credința creștinească fiindcă îl turcii să treacă cu toată țara în religia mahomedană turcească. Acum nu ne silește nimeni să ne lepădăm și totuși s-au găsit destule curve apocaliptice care și-au vândut sufletul pe un blid de linte. O mulțime de fete creștine care nu mai țin la legea creștinească ortodoxă și s-au vândut străinilor. Pe nimic. Vai de sufletul lor! Constantin Brâncoveanu suferea pentru credință și când îi jupuia pielea de pe corp, zicea, Câini păgâni și liftărea, dezmânca și carnea mea, să știți că a murit creștin Brâncoveanu Constantin. Și cine știe câți plăcuse ai lui Dumnezeu. În cursul vremurilor s-au nevoit sau au suferit mucenicia de la atâția păgâni și necredincioși ce au trecut prin țara noastră. Fie că s-au nevoit în mănăstiri sau în peșteri, în singurătate, Domnul Isus Hristos îi are scriși pe toți în Cartea Vieții Veșnice, care nu a viețile sfinților. Vă îndemnăm cu toată seriozitatea să căutați, să împrumutați și să citiți, să nu vă lipsească cunoștința vieții niciunui sfânt mai important, că nu se poate să nu găsiți în viața vreunuia modelul de urmat. Citiți să vedeți luptele lor, răbdarea lor, cum au disprețuit ei deșertăciunile lumii acesteia cum au răbdat ei cele mai groasnice chinuri pentru ca să nu se lepede de credința în Dumnezeu, cum în fața lor se aflau cazanele cu zmoală topită, cazane cu rășină topită, cu plumb, grătare cu jăratic, spânzurătorile, crucile, fântâni părăsite cu târătoare otrăvitoare, șerpi, scorpii, foamea și închisoarea, Închisorile strânte și tixite cu mulți la un loc, fără pic de aer, o trăvitoare, fel de fel de cuvinte insultătoare. Și demonii nu le cereau altceva decât un singur cuvânt: să spună că se leapă de credința lui Hristos. Un singur cuvânt dacă îl spuneau și jerfeau zeilor erau scăpați de toate aceste primejdii care fierbeau și îi așteptau. Ființii erau așa de tare însă, de hotărâți în caracterul lor, căci o singură dată au zis sus și tare cuvântul da la chemarea lui Dumnezeu și și-au deschis inimile pentru Harul Divin ca să colaboreze cu ei Duhul Sfânt. Și toată viața, după ce l-au cunoscut pe Mântuitorul, l-au mărturisit prin viața de fiecare zi cu tot sufletul lor. Din toată inima lor au zis tot așa de tare, nu pentru diavolul, ca să nu mai facă niciodată voia lui. În orice suferințe, în orice necazuri ce li se întâmpla în viața aceasta, ei nu ziceau da. Ei au nu în numele Lui Dumnezeu contra demonilor. De-au fost din neam nobil sau dintre cei săraci, de-au trăit în pustie sau în lume, de-au fost căsătoriți sau în feciorie, clerici sau mireni, robi sau liberi. Viața Sfinților a fost o Evanghelie trăită cu adevărat. Ei au fost sfinți pentru că în toate împrejurările, mai presus decât orice, au iubit pe Dumnezeu. Și al doilea, au iubit prin fapte pe oameni. Ei și-au o odihna, sănătatea, libertatea și orice le oferea lumea și viața aceasta, chiar și viața pentru adevăr, pentru dreptate. Iată deci cum au crezut ei, cum au trăit, cum au fost ei următori ai Lui Hristos. O mare parte însă din lume are o părere greșită despre sfinți. Au căzut chiar într-o rătăcire de a crede că sfinții sunt sfinți pentru că s-au născut așa, sfinți, nu iubiților creștini. Sfinții au ajuns sfinți pentru că au trăit viața în sfințenie. Cheia sfințeniei lor nu este un har aparte, ci cuvintele Evangheliei de azi care zice Cine ține la viața lui o va pierde, iar cine își pierde viața pentru mine o va găsi. Aceste cuvinte au înțeles ei, Sfinții. Ei au înțeles că Mântuitorul a vrut să ne spună prin aceste cuvinte să nu mai trăim noi cu păcatele noastre, ci El să trăiască în noi cu Sfințenia Sa, Iisus. Același lucru pe care îl spune și Sfântul Apostol Pavel despre sine, nu mai sunt eu care trăiesc, ci Hristos este care trăiește în mine și același lucru pentru care ne rugăm noi, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să ascultăm și noi, deci, în demnul Sfântului Apostol Pavel, care ne zice să ne aducem aminte de mai marii noștri care ne-au grăit nouă cuvântul lui Dumnezeu. Și ne sfătuiește să privim cu luare aminte cum și-au încheiat ei viața și să le urmăm credința. Pildele Sfinților ne mișcă și ne încurajează să ne îndeplinim cu credință datoriile noastre, de va fi vorba de răbdare, de înfrânarea poftelor, de smerenie sau de curajul de a mărturisi pe Hristos în timpul prigoanei. Exemplele sfinților sunt ca niște faruri și călăuze de mare preț. Pildele sfinților fac să amuțească cârtirile celor ce spun că Sfânta Evanghelie pretinde prea multă jertfă că e mai presus de puterile omului și că poruncile lui Dumnezeu sunt prea grele. Dar și Sfinții să nu uităm că și ei au fost oameni vase de lut și mulți dintre ei mai la începutul vieții, înainte de a se întoarce la Dumnezeu, înainte de a spune da pentru Dumnezeu și nu pentru diavolul, au greșit și ei mult au căzut în păcate grele. Este de ajuns să ne gândim ce a fost mai întâi Apostolul Pavel, ce a fost mai întâi Maria Magdalena, Maria Egipteanca, Sfânta Teodora, Sfânta Pelagia, Fericitul Augustin, Varvartul Harul. Dar când s-au întors la Dumnezeu, cu adevărat au terminat-o cu păcatele și au început o viață curată și sfântă și așa și-au sfârșit viața. De aceea Sfântul Pavel ne spune să luăm aminte cum au sfârșit-o ei cu viața, nu cum au început-o. Că majoritatea oamenilor încep bine și termină prost iar alții încep rău viața, dar o termină bine, că apucă că moartea pregătiți, sfințiți pe drumul cel bun al mântuirii. Câți părinți nu spun și plâng de copiilor că atunci când erau lângă ei, când erau mici, mergeau la biserică, se rugau, erau buni, dar acum nici nu vor să mai audă. S-au rătăcit cu totul. Și aduc amărăciuni mari părinților Vai de părinții care au copii necredincioși. Vai și de ei și de părinții lor. Să ne facem la fiecare și să vedem dacă ar veni moartea zilele acestea și ne-ar despărți de lumea aceasta, am încheiat cu viața aceasta. Cum ne aflăm noi cu Sufletul acum? Suntem gata pentru împărăția cerului? Suntem împăcați cu Dumnezeu sau suntem tot în întunericul cu păcatelor? Slujim păcatelor, poftelor, demonilor, printr-o trăire urâtă, proastă, murdară, înaintea lui Dumnezeu, fără biserică, fără credință, fără fapte de credinții, fără viață, necununați, nespovediți, neîmpărtășiți. Și dacă vedem că viața noastră nu este după voia Lui Dumnezeu, să ne întoarcem astăzi, nu mâine, astăzi să zicem, da, Doamne, vin să fac voia Ta, să fim împlinitori ai poruncilor Lui Hristos, să ne predăm inima noastră, voința noastră, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ocupe inimile noastre locul cel din tâi să-l aibă în inima noastră. Doamne Dumnezeul cerului și al pământului, a ce prin sfinții tăi tot pământul luminez. trimite Duhul tău cel ceresc să sufle peste noi și să ne încălzească sufletele noastre cele reci și amorțite de păcat ca să ne ridice spre lauda prea Sfântului Tău nume. Primește rugăciunile Sfinților Tăi care se roagă pentru noi și îndreptează viața noastră ca să ajungem și noi a Te lăuda după cuvință și a împlinit poruncile Tale, cum au făcut și și noștri, ca împreună cu ei să Te slăvim și noi în ceruri, în vecii vecilor, amin!